Živite, imate za nastop, gospodična? Rime so izgubile svojo vrednost. Gospodična, a me razumete? Se upravičujem, a imate soglase knjižnice za nastop tale? Rime ne priprečujejo. Lete, če ne boste nehal, jaz bom poklicala intervencijo. tam ma obvestilo, da vam ni dovoleno. Ali si ču Trenje koles? Mene zanima. Lepo vas prosim. Nimate soglasja z uprave in prosim, da prenihate z dejavnosti. Pesem bodi Trenje bolesti. Poredu, jaz bom popisala interven, ki se pa podi. Kam bis frazen, dragil praviti fraze o muzeju Vaše besede morajo imeti trenje, da zagrabijo srca človeško. S bodočnosti vodočnosti gremimo nas. Otroso, razpihneš se v deho življenja. Jesensko tiho je v in zunaj. Ogromo delo me čakra. Ni to veselo. Ne borim se za časno v človeški družbi, mar vrzanje v svoti tega in pravičnega. Za korak sem bližji življenju, v katerega moram utisniti svoje znanje. To je da je Ko vsebina, s katerimi so Odčutki, ki so se sprožili v nutranjosti. Najveredno je s čim drugim, enokam in prostorom. ki jih je v njem Hvala ena klavir, zaigrala je... Posod se odziva klavir. Ali nikdo ga ne moti, kako mačke. V svet je zauzer. Ta človek je novec. Ali je pesnik. Evakuacija duha. Duh v prostoru. Požarni vid prežarje tomok. Dugo gori v prostoru. Magično luč razsega. Zeleno okno prasvetljenega prezovljaka na viaduktu. Sam gori in sebi, in sebi svetim. Slepi čutijo samo elektriko. Ne vidijo sveta. A vsi pripečejo, kako jaz kakori smrtne materi in ljudi leto prepet kri, ki se hočejo razposleti in žareti, kako zlati ogonu noč, noč. in pretunjajo prisaje solnce, ki, ki spijo po noči, kakor malo, kakor malo meščani. Ljudje so evakuacija duha, anomalija, psihologija, Med tišino in mokom je razlika. Mok spremlja, spremlja za drego. ...večino srt, tok, tok govorice, govorice je prekinjen skrčen glasilk. za stotili za zakrnitbi ogibanja. ogibanja, ki se bre so vir pretake skozi telefa sam iznika, iz pokojni samosti. A alientiramo se v dnešnjim. Utišimo, tišimo, izrebamo se, je celo. Vse je tiho. Tvoja tišina. Moči. izpogiba se na vzvanj sili iz prostorov. Ostani mrzlo srce. Cinik. Transformator. Orient Express v Paris na viaduktu. Oko na rokah. automobili tečejo. Jaz ne morem. Moja misel elektrika je v Parizu. Von v klinik. Plivo je, poj. v Prostituirana kultura, blazirani starci, ki so se prodajali, ki so bili, kar niso hoteli biti. Trikret na dano do in konem same sebi, in da the Ali si norec ali Da jo pokažeš z listjem v vetru, v To je tvoj pravi obraz, čisko kot jesensko sonce, ki odseva v solznih očeh. Soze so kakor zlate. On, če hoče imeti umni obraz, jutri odkrito pariti. besede, neskončno besed, malčeča tišina jih požira, Vlači skozi vračeno bub. Pred kapitulacijami poslednja obkajilo, imaginarno človečansko društvo narodov, društvo različnih včetnosti v Ženevi, sterilni parlamentarizmi, tajna deponicija, Amerika, zlati dolar, dolar duh je, je hitrejši od Orient Expressa, v nerven drbečem plašču. Človek prosi, nagan človek, Pistične voč teorije. Kakor me lič v marmurnem grobu. Po srcu ljudi so zlati dolari. Oči nas peko od pepela. Elektromotor brni, brni, brni po mojih zubeh. Ogen pod skalo gori. Socializacija zlate produkcije. Konec razvoja. Konec od človek. Od človek. Človek z zlatim srcem stoji na beli piramidi. Rosa. Pih v dihu življenja. Kakor krt, ker je črni vlak pod goro. Z zasevim oknem si v obraz. Statistika žalosti. Melanopolija. se toni dogodki in... Revolucije krali u tu po sut te sname te strehe počesijo ste že vidjo nekdo jarosni marš. marš marš marš človek, človek. dežele pre krivice debelo sonce se izpreva kot debela kot biserica povasi po to sanko je jarosno čene ori na splošno znak moponi ribi na kuhanje časa pa to še traja človek hočeš vzrast popor si jih tudiš porodi pa bi se raz tore tudi tudi tudi videti po 6. čitala bodeti govorijo psiudan konjunkturi tako kot v majhni restoranih Da je na stari kulturi, da izpluje svojo smek. če je. Vse je. Vse je. Vse je. Vse je. Vse je. Hvanja je v naslasni vnotranji glasov in glasovih drugih. Blas drugega nastoviča, magija slišanega glasuje v jedru odnosa med dvema človekova. Glas v telesi kolektiv izbrišča posameznika. Glas prevzame, pretoče se skozi telo. Telo, tajano, zvukov odlobe s svetim krčom. Akcijo, vzrah in trezljajo. Prej je bil son su, glasuga v blazini z izkoreninami lačic, razgrajanje je eno Kot rosu razpihnete dih življenja, vode, ki močija. Na morišnico se izprihaja mesečna tešena. Človek, Zamišljen svojo v svojo tožno brado, kakor kako okale dosko poprešajo pred njim valute, menice, menice. v mauričnem ognju izgorevajoče, prebunkir, jetnik popirjo, se zdaj izprehaja z mesečnim meseci za dom v zidem To je svoboda, tista strašna svoboda, ko stopiš, se na okrog je noč, ki še muči. Za nam je nezadovolj človeške zavesti, Ki se razmika v ogromnost. Da včasih piv kot automobilska izolacija, kozmični dih, potrebenje, naražanje zdravja, peteče to, da bi se In sem. sem, a to ni smiriti, ali ne smiriti, ali ne smiriti, ali ne smiriti, ali ne smiriti, ali ne ali ne smiriti, ali o zvoku je nas proti če je ta slišana obhipno spoznanje omanjkanja zvoka. Zvuk, na dan, poslušanje poslušanja je išče bodo zvoke, da se pripriča v vlasi tišine. Na konkriznem drgosto demonstracije. Pokaz številka 35. Nenadoma na se je izkazalo, da je tudi če državi nevarna. Vse se zapre noč na Zarjev, vsakokrat, ko se pridružuje črnomorju. Zahodno je tudi Zlatno a si je dišče črne, rdeče, sarje. Samo tem koncu se spričaja v boju, in to je tudi magija Zarja, s konjim vlaženjem. Smeho je tvoja bodočnost. Solce je sjej iza čevnega stekla. Poljana je zlato solce. O tvoji tvojih zlatih oči zlati žalost. Ne Nekaj se vzacala. Smeh, smeh, smeh. A sem lahko znam. Nič. deset minut so vam prava še dali, da lahko ste še tukaj. Potem morate končati in so mi rekli. Pravila. Zavedam se, da ne sprašujem tega. Naj bi vam pripomogli k ker potem pa res morate zapustiti. 18.30. Kaj si še vidite, kaj ne priboljšanje? Tišina je tako tiha. Se bo prikazala v črnem morju. Na zlatem bregu je sije misije pihčeče, repeče zarja. Samo tam, se nas po polju, magija zarja, ko je melanholična. Dvignite melanholični počelani, usmehuje tvoja bodočnost. Pojljena je zlatom sonca, v tvojih zlatih očeh je žalost. Neglej se v vzrcalo. Smeh. Smeh. Smeh. Snežni oblaki. V pomladni v modrini. V modrini. Prostor je prostor plan. Nič ili neskončno nič. Oblak je kakor črni poš. Misel je kakor blisk. Pod sivo, triglavsko steno počivamo. Naše misli... Halo? To, kar je govorica, ni prekinjeno z vodo, se glasu neposredno zvučuje skozi pilčeva usta. Kaj tam? Ali kdo tam? Halo? In ki pa čulane tešine razgrinja, vse pol sod. Nevova stopenja se v vetru izgublja, pol vse pol kot ptica, ki je plava, pretiha nad nami. Ste videli ptico, ki je sletela iz kletke? Pogledajte, kako poteka se. Kadar v prostosti se znajde. A mi slišiš? A mi kdo sliši? Za torej v prostosti kabinetni ljudje. ljudje. Halo? Da se zaveste svetnih vetrov, gibanja lahnemo, gozni vrhovi. Živeti, živeti je smisel človeka. Da se razpihnete dihanje življenja, teče krizantina. Jesinski grob, beli grob. Tiger je skočil na krutilce in ga raztrgal. Zveri se ne da dresirati. Za prirodo ni dresura. Ljudi se ne da mehanizirati. V mehaniki ni kultura. Človek ni automat V srce vstopa veliki slon. Cirkus Kucki. Stopina 5 dnj. Ona se smihlja. Cine, cine, cine. Srca ljudi so majhna in veče velike. Rad bi šel skozi srce ljudi. Si, predstaj, štijajo one klike. Tisoč dinarjev ali zaprt 7 dni. V v mojem srcu nejoče oni der. Kdo bi bil mlad? Da Hače Hače prihajast, prihajast, prihajast, žandar. Žandar. Kaj če prihajajo skozi vrada, žandar, vojaški proces, ki jih boste li ječe zaprti? Rože, ostanite same ti tvoški dni. Tvoje oči, uči, žandar. Žandar. kot bajoneti, neumne zaprite oči. Se slači, se se slači. Vsi gledajo, se gledajo. Lihče vidi, vidijo, da se vrži na zvej. Dviga se, že početorom. Drdnejo paske, sramotno smih. Zdaj sve pusti zadnjo tenčico. Oni jo gledajo, grizajo, dočijo, na namakko telo. Ploskajo. Lepa bedre ima, volovite prsi, proskajo in zasmehujajo, njena in sramok in sramotirajo. Vidite, žival proska človeku. Človek je žival, žival je človek. In tel poči levi bez njo. Se upravičuje že tako, kakrkol mislite, da ni bilo v redu, lahko pošljete mi na upravo. Karkol se s čem niste strinali, kakr mislite, da ni bilo osvidenje, ni bilo v redu, Vašo praviče je, da mi samo izvajamo tista pravila, da mi bilo. Daj pa res. Sonce sije, zbudim, zbudil sem se. Mislim še na cirku на Kolobina. Solnce, po celci z menogri solnce. V trafiki kupim štiri zeta. O, pomaltina ko je sonce. Človek je kako Vse, rečna pomanjkljiva, možganska, Čevlište črnka, številka 40. Istra je umira, morajo, Evropa umira, šport, gospodarstvo, politika, Japonska proti Rusiji, nova kultura, nova kultura človeštva, nova politika človečanstvo nova umetnost. Za človeka, Evropi prihaja ura smrti. Na zilih te H2S4, v razžalosti, zagrenjalo je odstrlino svet. Da je špada, človek se pogovarja z visokimi, skeden pred oknom. V Berlinu zapirajo kitajske študente, veliki ljudi živijo po svoje duše zakonika. Zmahni, pa poparagrafiš. Pred manj sem zavedna hej ljubica, ti bi jukala, a jaz ne morem jukati. Trcem kot jačno, ki mora srce pregosti. Konz x. Pred gospod cenzor jaha na nekem tiskovnem zakonu. Jesen. Na okna trka dež. V dežnem plašču prihaja po pol ton. Absolutizem prihaja. Zemalj, ki čakujemo jasni dni. Kdo bi zidal, Koplite temelje. Ne se na vse strani. Stoletje se stiska. zaprto do vrtu na dežju stojim, kot da sem jaz. Ob okno strmim, deluvi, deževje, v šipi zrcal, zrcali se se obraz. Stalnostni članke, fotografije, prazniki, delori, vsebini razvir, utopeči se mdljev melankolije, zatožnje pogledo, omegljeno sedanjost, omegljeno bodočnost. Brezciljni slovenec. Depresija, gospodarstvo, politike in tako dalje. Temer iz budočnosti. Depresija, akcija, realno delo. Fernando. Sivo nemo mojega srca. Tišina, tišina. O mrtva je moja sestra, mrtva mrtva. O moja Balkanska sestra, mrtva, mrtva. Sivi areoplani spuščajo vence. Mrtva, mrtva. Tiho, blagodejna zelena je tvoja ljuba, kot odsel voda. Akti priganejo v umetnost. Spomnite le Jaz sem pogumen za tri, ko zatem čonu se vozim in trpljenja zaijem, imam vse, kar potrebujem. Jaz bi rad hodil v majhnem plašču besede. Melanholija. Pol to je misa moja večerlino stupnišča, vrata, vrata, vrata. vrata. Hvala.